Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, Entropia Massima di questa sera, torna a parlare del saccheggio di terre, Il tema di quest'anno per quanto riguarda questo filone di trasmissione. E oggi mh, avremmo eh, dovuto avere una telefonata di un compagno, appunto, che ha avuto una esperienza in un paese straniero per quanto riguarda. E l'ambito dell'agricoltura ma eh, per eh, alcuni problemi tecnici non siamo in grado di contattarlo. Quindi eh, vi parlerò di eh, una situazione che abbiamo già affrontato in passato ma che si arricchisce di sempre nuovi dati, nuovi dettagli eh, che i più non conoscono e vi ricordo anche il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire sull'argomento o per fare domande o per dare il proprio contributo lo 06 49 17 50 lo stesso numero da sempre dunque il, quello che viene chiamato il saccheggio di terre o col termine inglese land grabbing è un, un termine che si è diffuso da, da poco tempo ma riguarda una storia abbastanza antica, infatti secondo alcuni è semplicemente la nuova forma del colonialismo eh, che eh, appunto già nei secoli passati andava a occupare le terre, adesso si eh, comprano ma le conseguenze sono simili a quelle a, del passato. Partiamo da un esempio forse tra i più conosciuti e cioè l'investimento dei fratelli Benetton italiani, in Argentina, dove possiedono un enorme territorio in Patagonia, eh, immaginate la regione Liguria, raddoppiate la superficie e avrete la, eh, il terreno, eh, i territori direi, di proprietà dei Benetton per eh, appunto eh, allevare mh, poi il bestiame che serve per... Eh, come materia prima evidentemente per eh, i loro tessuti ora eh, quello che eh, i Mapuche hanno fatto conoscere c'è la popolazione autoctona delle zone eh, interessate da questo acquisto che ovviamente non ha eh, chiesto nulla alla popolazione trattandosi di eh, territori eh, demaniali è stata una trattativa con lo Stato argentino Dunque l'effetto e qui torniamo a quello che è il meccanismo classico del colonialismo è estromettere le comunità locali dalla, dallo sfruttamento di, questa, di queste terre, eh, anzi proprio il diritto alla vita viene loro tolto, eh, hanno, si trovano su queste terre spesso da secoli o da millenni e questo Questo possedimento appunto delle popolazioni viene eh, strappato attraverso non solo un acquisto ma anche un meccanismo e più meccanismi di corruzione. che eh, facilitano l'esproprio dei loro diritti da parte di eh, chi governa. Poi trattandosi appunto, di una popolazione molto combattiva che ha resistito per secoli all'espansionismo dei coloni eh, spagnoli eh, non sono ben visti neanche dal governo del, del Cile e eh, neanche da quello dell'Argentina in questo caso E subiscono una repressione tristemente nota. E, ma ecco Questo è un esempio, ma si può moltiplicare per moltissimi altri casi. Prendiamo per esempio l'Africa: in Senegal c'è un'altra azienda italiana, anche se ha un nome straniero, si chiama la Senuil eh, SA, controllata al 51% dal gruppo finanziario Tampieri. che eh, si è eh, presa 20.000 ettari di terreno nella valle del fiume Senegal per 100.000 dollari l'anno, e cioè l'astronomica la, eh, cifra di 3 euro e mezzo all'anno per ogni ettaro. E ovviamente questa cifra viene pagata al al governo e eh, le conseguenze poi di questa espropriazione Riguardano la popolazione, anche se in alcuni casi la popolazione si ribella. In Senegal c'è stata una rivolta, eh, addirittura scontri di piazza con morti e feriti, che ha costretto l'azienda italiana a ritirarsi da questo progetto. Formalmente è stato sospeso, ma è difficile che possa essere ripreso. E in un altro paese africano, il Camerun, la popolazione agiap si è ribellata dopo un accordo che è venduto una multinazionale due terzi dei loro territori. E ma gli esempi potrebbero continuare a lungo. Il, un, altro, un altro posto dove si sono verificate delle grosse rapine è in Brasile secondo il Land Portal lo potete trovare ovviamente su internet bene l'11% delle terre brasiliane ha subito questo, eh, questa, questo saccheggio. Insieme mh, al secondo posto c'è il Sudan con il, ben il 10% delle terre coltivabili, il Madagascar con l'8% insieme a Filippine ed Etiopia, il Mozambico con il 7%, l'Indonesia con il 6%. Eh, bisogna notare che però solo in Sudan e in Etiopia gli investimenti sono destinati al settore alimentare. In tutti gli altri casi le coltivazioni sono destinate ai biocarburanti ovvero piante come la giatropa o la palma da olio che serviranno non a dar da mangiare ma a riempire i serbatoi delle automobili, dei camion, degli autobus, insomma di tutti gli autoveicoli e qui si conferma e si aggrava anche La osservazione, la denuncia di come eh, a fronte di una crisi alimentare eh, incombente, in alcuni casi già esplosa per eh, siccità o anche per altri tipi di flagelli come l'impoverimento del suolo, la desertificazione, eccetera. Eh, sono appunto in una situazione così eh, grave la eh, terra coltivabile viene destinata appunto non a sfamare le persone ma a mh, sostenere l'industria del trasporto eh, per lo più privato e non finisce qui insomma l'elenco delle nefandezze mh, I questi territori sono enormi, complessivamente si tratta di milioni di ettari. Secondo l'agenzia friesen rinberg nel 2012 tra i 51 milioni e 63 milioni di ettari eh, soltanto nel continente africano eh, sono stati eh, venduti. appunto eh, a questo, mh, ai saccheggiatori di terre che sono, lo vedremo tra poco, non solo multinazionali ma anche eh, stati eh, operano magari con proprie aziende più o meno partecipate ma il eh, risultato è sempre lo stesso. Dunque in, in Africa solo nel 2012 eh, un territorio vasto come il doppio dell'Italia, territori terreni agricoli. e senza contare i contratti eh, cosiddetti locali che eh, vendono eh, titolari locali e vedono, scusate, titoli, coinvolti titolari titolari locali e capitali esteri. Un milione di ettari una sola volta se le assicurati, per esempio, l'azienda Texana, George Capital con la sua Nile Trading and Development Inc. in uh, Sud Sudan 49 anni di affitto a 25.000 dollari l'anno per un territorio che è grande appunto eh, 10.000 km eh, quadrati. È vero che in Sud Sudan non ci sono infrastrutture, ma il canone è veramente eh, ridicolo. Eh, il um, Il comprare a prezzo di saldo la terra e speller nei legittimi proprietari per eh, fare benzina o, o un gasolio da mettere nei serbatoi è una cosa ben poco presentabile, eh, soprattutto se poi fa salire i prezzi degli alimentari e eh, condanna migliaia centinaia di migliaia di persone alla fame e allora mh, dal punto di vista della propaganda del marketing eh, è in opera da eh, qualche tempo una sorta di eh, censura su, questo, eh, su questa pratica, su questa realtà e quindi si dice che eh, si tratta di terreni incolti Che vengono utilizzati da paesi che hanno problemi a sfamare i propri cittadini. Eh, quindi cambia diciamo, il giudizio morale, cambierebbe nelle intenzioni di chi eh, fa questo tipo di propaganda. E però naturalmente non si deve eh, dire che invece eh, quei territori, quegli enormi territori, sono coltivati a biocarburanti eh, in cui sono coinvolte. guardate un po' che strano, eh, le stesse mega aziende petrolifere che eh, appunto ricavando un po' di idrocarburi dalle piante eh, finiscono per spacciarsi come venditrici di prodotti verdi, un po' come la truffa della benzina verde che verde non è affatto, e ecco mh, con enormi piantagioni di queste, eh, di queste piante che abbiamo detto prima, soprattutto piante da, da olio o la giatropa si eh, incrementa il mercato e la produzione appunto dei carburanti. Napoli centrale in un pezzo antico eh, dal titolo Campagna non casualmente scelto come intermezzo di questa trasmissione dunque stavamo parlando del uh, saccheggio di terre mh, che eh, si sviluppa sempre di più mh, è un'eredità del colonialismo ma negli ultimi dieci anni eh, ha, ha, mh, ha preso una Un'accelerazione notevole anche per intervento di alcuni colossi mondiali. Parlo di stati che hanno una notevole potenza economica e vediamo mh, cerchiamo di capire insieme cosa uh, sta succedendo. C'è uno studio recente pubblicato da PNAS che analizza. Questo problema, questa realtà del saccheggio di terre, eh, mettendo in rapporto non soltanto l'estensione dei territori e il tipo di coltivazioni, ma anche la quantità di acqua necessaria alle coltivazioni estensive che vengono eh, fatte appunto in questi eh, enormi eh, terreni acquistati. La domanda globale di genere alimentari e di biocarburanti è in costante crescita. e Protagonisti di questa, di questa domanda sono paesi ricchi, che, però, non hanno abbastanza terre coltivabili. e abbastanza acqua addirittura non ne hanno quasi per niente come l'arabia saudita che galleggia sul petrolio un paese molto ricco ma appunto eh, non può sfamare con le proprie risorse la popolazione oppure altri paesi che contano hanno un'alta densità di popolazione come per esempio il giappone hanno un'alta tecnologia è la terza potenza mondiale fino a poco tempo fa era la seconda O altri come la Cina che hanno una crescita tumultuosa della domanda di, di beni di vario tipo e quindi questi paesi ma anche altri hanno cominciato a investire nell'acquisto, nell'affitto a lungo termine di terreni all'estero. Ricordiamo come un mese fa... Eh, avevamo scoperto, eh, vi abbiamo detto di come, insomma, si è scoperto come anche l'Italia sia tra i maggiori acquirenti di, eh, queste, di questi territori all'estero, anche se eh, poi ci stanno eh, molti territori inutilizzati o abbandonati nelle nostre campagne, nelle zone di collina o montane. E naturalmente ci sono meccanismi economici molto chiari che spiegano questa cosa ma non è l'argomento di eh, questa sera ecco prendiamo ad esempio come altro esempio di questo saccheggio di terre un paese africano eh, che abbiamo già citato il Madagascar ben la metà dei territori agricoli del paese pari a 1.300.000 ettari di terra è stata comprata dalla Corea del Sud e verrà destinata alla cultura di mais e palme da olio come abbiamo già detto prima questi acquisti non, mh, non riguardano nel senso che non vengono interpellate le persone, anzi le popolazioni che ci vivono eh, meglio ancora dal punto di vista degli acquirenti se a causa di eh, una mancanza di registrazione degli atti di proprietà se parliamo di comunità rurali Eh, si tratta di consuetudini e non di eh, proprietà private quindi in questi casi legalmente è come se quei territori non appartenessero a nessuno quindi um, particolarmente facile e agevole per le aziende o gli stati che vogliono acquistare eh, procedere appunto con il eh, saccheggio ma ancora Attraverso una ricerca condotta da una docente politecnico di Milano, Cristina Rulli, eh, si può constatare come il saccheggio di terra interessa a tutti i continenti se si esclude l'Antartide, cioè il Polo Sud. dove ovviamente non si può coltivare nulla il 47% degli stati che subiscono il saccheggio si trovano in Africa e il 33% in Asia quindi insieme fanno ben l'80% questi due continenti eh, 41 sono gli stati eh, che eh, fanno questo saccheggio precisiamo sono stati oppure aziende di stato oppure aziende multinazionali che hanno la sede in questi stati insomma sono soggetti diversi con lo stesso comportamento 62 sono gli stati invece colpiti dal saccheggio tra questi ultimi ben 24 assicurano il 90 per cento dei territori venduti <coughs> ancora eh, Un'altra caratteristica costante è che eh, i governi locali cedono intere regioni a prezzi irrisori. Un ettaro di terreno in alcune zone può costare la miseria di 1 o 2 dollari all'anno di affitto. Quindi una somma assolutamente ridicola. Eh, questo perché? Eh, perché è necessario rendere conveniente l'acquisto in quanto in genere in, queste, in questi territori non c'è alcuna infrastruttura o magari c'è una situazione politica instabile degli scontri, delle guerre a bassa o alta intensità e mh, quindi se non ci fosse un, un prezzo veramente così stracciato sarebbe difficile convincere gli acquirenti. Una volta venduto poi il venditore, cioè lo Stato, eh, si disinteressa dell'uso che verrà fatto di questo terreno e sottolineiamo il terreno in genere è abitato da persone ma appunto questo non interessa allo Stato che dovrebbe in invece curare i diritti eh, di, eh, delle persone che abitano in quel territorio quindi non c'è nessuna tutela sociale nessuna tutela ambientale e quindi il terreno può essere tranquillamente allegramente inquinato inaridito E, eh, oppure comunque esaurito di qualsiasi risorsa anche quando eh, succede insomma in agricoltura li, il procedimento di cultura le tecniche intensive di, eh, di coltivazione ovviamente impoveriscono il terreno che poi deve essere arricchito con eh, mh, fertilizzanti chimici che provocano altri danni e eh, quindi quando poi non diventa più abbastanza produttivo viene abbandonato e con esso la popolazione che ci abita o magari che ci ha lavorato perché a volte eh, succede che generosamente tra virgolette gli acquirenti fanno lavorare e quindi fanno diventare eh, praticamente Braccianti, quelli che erano magari contadini indipendenti o comunità indipendenti, al loro servizio, al servizio di questa produzione di eh, queste piante che in molti casi producono biocombustibili. E la, un altro dei motivi di questa che alcuni chiamano una nuova conquista del West in Africa, prendendo a prestito l'epopea. Degli, della conquista statunitense dell'Occidente, eh, del, del proprio continente nel XIX secolo. Eh, uno delle molle che spingono all'acquisto è che popolazioni molto numerose stanno migliorando la loro alimentazione, qui eh, il pensiero va inevitabilmente a un paese come la Cina, e richiedono molta più carne eh, di consumare molta più carne che in passato ora il, come è stato spiegato più volte anche da questi microfoni ma insomma ormai è un dato eh, quasi un luogo comune la coltivazione di, eh, di piante di, di cereali o comunque altri tipi di piante richiede ovviamente una certa quantità d'acqua notevole ma se si tratta di allevamento la quantità eh, di acqua si moltiplica per eh, diverse volte. Quindi il, eh, questo bene preziosissimo, assolutamente necessario alla vita, viene eh, sempre più eh, sfruttato da un lato e questo in concomitanza con un mutamento climatico che invece eh, vede eh, l'estendersi di fenomeni di siccità e anche eh, di riscaldamento globale, quindi è come una tenaglia che eh, tende a sovrasfruttare questa essenziale risorsa eh, per la vita, e quindi un altro effetto molto negativo, molto pericoloso di questo eh, fenomeno del saccheggio di terre. Torniamo in diretta, c'è ancora spazio per chi volesse eventualmente telefonare 06 49 17 50 per una breve telefonata eventualmente e mh, andiamo a vedere dunque questo consumo di terra come eh, si sommi anche a uno spreco inaccettabile, questa è una ricerca di una serie di ONG e associazioni tra cui Slow Food e Amici della Terra che eh, sono arrivati a, diciamo, a questa conclusione. Sulla Terra oggi si produce cibo per 12 miliardi di persone. Eh, ricordiamo che eh, le persone sono eh, 7 miliardi e 300 milioni, più o meno. Eh, ma il 40% di tutto questo cibo prodotto diventa rifiuto prima ancora di essersi avvicinato a qualunque tavola, quindi uno spreco eh, allucinante, in, di, difficile da immaginare ma eh, purtroppo reale. E, in, questo, in questo spreco ovviamente i paesi più industrializzati, i paesi più ricchi sono al primo posto. Ora, In questa trasmissione vi abbiamo parlato del saccheggio delle terre, in particolare abbiamo visto l'80% di questo saccheggio colpisce l'Africa e l'Asia, insieme fanno ben l'80%, ma in modo sorprendente il saccheggio di terre... Ehm, comincia a colpire anche l'Europa e guarda caso proprio i paesi del sud quelli che in modo sprezzante vengono chiamati da alcuni paesi del nord Europa PIGS che appunto in inglese vuol dire porci è l'acronimo che eh, identifica Portogallo, Italia, Grecia e Spagna e appunto non casualmente i paesi che eh, stanno subendo pesanti colpi da anni ormai Per la crisi economico-finanziaria, anzi finanziaria e poi economica. E dunque, la, secondo il Transnational Institute, oggi il 50% della terra agricola europea è concentrata nelle mani di grandi aziende, intendendo per grandi aziende quelle che posseggono eh, da 100 ettari in su. Eh, queste aziende sono solo il 3% di 12 milioni di aziende dell'Unione Europea e eh, l'accaparamento di terra vede protagonisti chi? Eh, I soggetti che abbiamo citato prima, o, più qualcun altro, ovvero grandi imprese cinesi, fondi sovrani dei ricchi paesi petroliferi del Medio Oriente, hedge funds, cioè fondi speculativi che non hanno diciamo, una base eh, nazionale, ma eh, i più grossi sono di origine statunitense, ma anche mh, aziende di eh, grossi capitalisti russi e eh, vari eh, colossi del settore agroindustriale. ecco questi questi paesi per esempio in italia questi diciamo questi acquirenti queste mega aziende eh, vedono in italia 22.000 aziende con oltre 100 ettari che controllano oltre 6 milioni e mezzo di ettari di tutta l'area coltivabile del paese eh, ma eh, c'è di più e di peggio cioè che la politica agricola comune dell'unione europea eh, Favorisce la concentrazione di queste, mh, de, dei terreni nelle mani di queste grandi aziende. E un dato eh, esemplifica quanto ho detto. Nel 2011 lo 0,29% delle aziende ha ottenuto il 18% degli incentivi previsti dalla politica agricola comune e soltanto 150 aziende. Si sono presi il 6% di tutti i sussidi, quindi una percentuale altissima. E la, eh, se questa è la situazione, appunto, in, in Europa, potete immaginare in quali condizioni si, eh, si trovano gli altri paesi di cui vi abbiamo accennato prima. Eh, alcuni esempi si possono trovare su un articolo di Global Research che parla della privatizzazione e la svendita delle terre migliori nel sud della Spagna l'unione dei lavoratori agricoli che fa parte del sindacato dell'Andalusia è stata una delle, un protagonista nella battaglia per la terra e per i diritti dei contadini. Per oltre un anno hanno occupato e lavorato la fattoria di Somonte, nella provincia di Cordoba, che il governo dell'Andalusia si sta preparando a vendere, anche se 1.700 persone resteranno disoccupate se la cosa andrà in porto. L'obiettivo degli occupanti è che la fattoria venga, dia lavoro alle cooperative invece che passare nelle mani di banchieri e latifondisti. Ma anche in Catalogna, un altro... altro fenomeno, terre abbandonate per decenni e occupate poi dai contadini che con fatica le hanno riportate ad essere produttive e fertili ma ora si sono rifatti vivi vecchi proprietari per cacciarli via tutti e vendere al migliore offerente. E... E Un'altra minaccia di queste terre coltivabili viene dallo sviluppo urbano, in particolare la Spagna ha avuto un boom dell'edilizia. Dell poi, quando c'è stato lo scoppio della bolla immobiliare, si è innescata la crisi finanziaria e poi quella economica, eh, disastrosa che colpisce appunto il, eh, la Spagna. E, diciamo L'altro pericolo è proprio nello sviluppo urbano eh, e nella trasformazione dei territori rurali eh, per eh, poter costruire invece case o comunque abitazioni, alberghi o quant'altro. E, per ottenere questa modifica eh, che eh, riguarda appunto piani regolatori, piani urbanistici, piani territoriali, la corruzione si è moltiplicata. con i prevedibili effetti ecco sono le 21 <coughs> abbiamo accennato ad alcune cose su internet è possibile trovarne anche di più ovviamente per ricordare nella giornata mondiale della terra niente da, di particolare da celebrare ma molto da preoccuparsi e molto da lottare per contrastare appunto il saccheggio di una risorsa Fondamentale per la sopravvivenza della specie umana. Entropia massima di oggi si chiude qui, l'appuntamento come al solito lunedì prossimo.